Я потім зустрічався з у санаторії на волейбольному полі. Там він був просто володькою, рівнем серед рівних. На жаль, це тривало недовго. Десь років за два, під кінець своєї журнальної діяльності, я зустрівся з семичасним на якійсь нараді, що проводилася у конференц-залі музею Леніна. Під час перерви він узяв мене під руку і про щось жваво дискутуючи, вже не пригадую про що саме, повів сходами донизу. У зубах у нього стирчала цигарка, що лишала за ним. Димовий шлейф. Міліціонер зробив йому зауваження. Що тут сталося з Володимиром? Він налився кров'ю і майже задихався від люті. «Я секретар ЦК, чуєш ти, міліціонер!» Останнє слово він вимовив із присвистом крізь зуби, надаючи йому презирливого відтінку. «Встань, як належить перед секретарем ЦК!» Про те, якого ціка він був секретарем самочасний, промовчав. Бідний міліціонер сторопів і вже бачив себе суворо покараним, а дітей без хліба і супу. Після цієї неприємної сцени я вже ніколи не розмовляв із Володимиром Семичасним, Та й для нього я також став нецікавим співрозмовником. Моє номенклатурне розкошування тривало недовго. Я ще повернуся до Семичасного тоді, коли описуватиму своє нетривале перебування в ізоляторі КДБ у Києві. Від підсадженого до мене з цілком зрозумілим завданням валютника я довідаюсь про детективну історію, що сталося Семичасним та його сином, історію, в яку була втягнута майже вся Україна. Мене та моїх синів вона також певною мірою зачепила, коли міліція шукала тіло Жені Борисенка, але про це на своєму місці. Щодо Шевеля, то за манерою триматися і розмовляти він був готовим партапаратником уже за молоду Буцім-то таким і народився Я з ним зустрічався частіше, бо Шевель завжди лишався на Україні І завжди він був таким, яким я знав його на початку партійної кар'єри Стриманим, коректним і небайдужим тільки до своєї кар'єри У студентські часи він, кажуть, жив в одній кімнаті з гончаром, ще до війни, звичайно та коли Суслов і Чербицьким почали активно русифікувати Україну, Георгій Георгійович одразу ж забув українську мову. Як міністр закордонних справ України, він виступав в ООН лише російською. Номенклатурний працівник мав дві заробітні платні. Одну легальну, за яку він розписувався в загальній відомості серед своїх неноменклатурних колег, а другу таємну, про яку було відомо лише номенклатурним. Журнал «Дніпро» тоді належав до видавництва «Радянська Україна». Щомісяця в обумовлений день я заходив до кабінету головного бухгалтера цього наймогутнішого на Україні видавництва і отримував спеціально виготовлений конверт, за який розписувався в таємній відомості. Не буду брехати, що ця процедура була мені неприємна. Головбухом тоді був статечний лисоголовий Ямпольський, який не просто видавав конверти з грошима, а здійснював священний обряд – його обличчя робилося поважним, можна сказати, державно значущим, наче то був не головбух видавництва, а принаймні міністр фінансів. Та й це порівняння тут не годиться, бо справа не в самих фінансах, а в номенклатурі як такій. Саме це слово тоді не було чимось таємним, воно означало керівну силу сталінської держави. До номенклатури належало ставитися з пошаною, як і до самої держави польський це не тільки розумів, а й умів показати кожному номенклатурному працівникові своєї відданістю високій державній справі. Нині я запитую себе, якщо мені подобалося отримувати номенклатурні конверти, чому ж я так недовго цим користувався? Далі буде видно, що я сам знехтував своїм високим становищем, за що й був автоматично катапультований далеко за межі державної еліти. Гадаю, тут діяла не моя свідомість, а щось генетичне, вроджене. Воно спрацьовувало раніше, ніж я встигав усвідомити свій вчинок. Простіше кажучи, я змалечку не терпів брехні, а якщо інколи й удавався до неї, то лише перед матір'ю, як це взагалі водиться серед дітей. А брехня на високому громадському рівні була мені ненависна. Як людині релігійній ненависне богохульство. І тоді, коли я усвідомлював, що в даному разі діє слизька, потворна неправда, мимоволі відштовхувався від неї, не задумуючись про наслідки. Бо навіть за умови, що ці наслідки для мене були дуже сумні, покаятися на платформі брехні і лицемірства я ніколи не міг. Затикався або вибачався, якщо відчував себе винним. Це була моя природа, іншим я бути не міг. Як бузина не може стати тополею чи навпаки. Разом із редакторською посадою в мене з'явилася ще одна – Заступник секретаря парторганізації спілки письменників.